Мав трохи холодку в серці, через родиму занепокоєність і через його стурбовані слова. Але намагався відсунути той холодок, якомога далі, розтопити його гарячою хвилею дитячої цікавості. Однак холодок залив йому всі груди і підступився до горла, як тільки вступив до хижі, невідомий прибулець. Глиняний каганець із двома гнотиками світив так, що видно було самі двері і невеликий простір коло них, а решта хижі тонула в пітьмі. Родим до часу ховався в темряві. Він завжди так робив, щоб ошележити прихідця, вивірити, хто він і що – бажаний чи незваний, простий мандрівник чи забіяка. Але сьогодні темрява, в якій ховався родим – ніби переполовинилася одна її частина лишалася на звичному місці а друга важко гнувшись залила півколо освітлюване каганцем спершу сивелок не міг збагнути що сталося лише за мить зрозумів темрява яка оповивала родина так само надійно лежить навколо нього і та інша темрява що виникла коло дверей Вповзла до хижі разом з величезною постаттю чужинця. Він був темний у всьому. Стемніли, мов старе дерево обличчя, Довге чорне волосся, що спускалося патлами на плечі, Випиваючи з-під химерної шапки, схожої на чорний пень, Одягнути у одовжезну, аж тяглася по землі широку невидану сивооком одіж, теж нерозглядно темну. Єдина світла пляма була на зловісно-темній постаті, і до тої плями прикупіли не очі малого. Бо впізнав він у тому тьмявому полиску сяєння срібла і немало подивувався тому, що незнайомий таким незвичним робом Прилаштував свій найбиякий скарб. Купці поносили срібло на шиї, Похвалючись хитро зробленими гривнями чепами, Що мали то вигляд заморських гадів, То пардусів з неправдиво видовженими тілами, То звабливих оголених жінок з тілами, Відкими, мов, хміль. Ще носили персні, з печатками і розмиєті наруччя коло зап'ястя. Це все, щоб похвалитися багатством, показати, як багатство переходить у красу. Для заплати мали завжди срібло в шкіряних кисетах, в одних просто нарубки різних розмірів, в інших монети в круглі з якимись стаємничими знаками і поличчями чужих володарів а цей узяв два грубі шматки срібла, зробив з них перехрестя і завісив його на грудях посеред чорноти свого дивного і незручного одягу. Чому і навіщо? Щойно війшовши до хижі, а ще мать нічого не розглядівши в ній, не мерщій мерщий широченним рукавом, вхопив кіслявою рукою своє срібне хрестовиння, високо його перед собою махнув туди й сюди, а сивок лише тепер міг зрозуміти, що срібне перехрестя почеплене було чужинця за шию на довгім, тонким, теж певно-срібним ретязі. «Не ховайся в темноті, підійди під хрест Божий і удостойся», звертаючись до родима, Промовив незнайомий гучним урочистим голосом і знов помахав своїм срібним знаряддям. І Сивооку перше в своєму житті почув слово «Хрест» і зв'язав його з звучанням, зображенням. За спиною темного з'явилося кілька озброєних дужих людей. Ставали один до одного, мовчали, не висовувалися наперед. І родим теж не виступав їм на зустріч, не мовив нічого, не обзивався, не видавав себе бодай порохом. Відомо тобі добре, що найсвітліший князь наш привів народ руський до справжнього Бога нашого Ісуса Христа. Вів далі той, що з Христом, і свого вельми здивувався, що Бога свого він теж називає тим самим словом, що і склепані на перехрест дві срібні пластинки. Ти ж недостойний, сам не відаючи, що твориш, розмножуєш поганських ідолів, чим носиш сум'яття і смуту в душі християнські, то наші боги зненацько пролунав стемрявий родимий голос і свого кмалний впав зі свого сховку. Родим відповідав, родим устрівав у суперечку. Не суть до боги, терпляче правив своє чорне з Христом, то глина, скудель нині є, а наутро розсипліться на порох. Не їдять, бо не п'ють, не мовлять, но суть зроблені руками в глині, а Бог є єдиний. Йому ж і поклоняються і за морем, і по нашій землі, він би сотворив небо, і землю, і місяць, і сонце, і чоловіка, і дав йому жити на землі. А ці боги що сотворили? І рукою вільною від Христа він показав у той куток, де складені на дерев'яних лавках і полицях лежали такі справді глиняні, але ж які прекрасні від родимового вмістства, стрибоги, перуни, ярили, світовиди, боги небес, вод, зелених трав і буйних лісів, єдині боги, яких знав допоти Сивоок, добрі лагідні боги, які не потребували собі отаких чорних та страшних мовців, підтримуваних понурою сторожею. Сказав Бог Христос, «Ідіте, і навчайте всі народи!» – вигукнув чорний. «І знищено буде все, що противиться!» Як той чорний круг визирав у темрі, де лежали родимові боги? Чи наділений був от свого Христа даром? Чи мав надзвичайно вигострене око на все, що недбало лежить? А чи просто хтось заздалегідь намовив його? – підказав. Хоч як воно там було, а тільки понурий Заброда, вигукнувши свої слова пронищення, спрямувався одразу до кутка, де зберігалося дороге Родимові його працею вмінням, надто ж вірою, успадкованою від предків, які ще із могил керували всіма живущими, направляли їхні дії і душі. Чорний плутався в довгій своєї кирії, поки він. Зумів ступнути раз його поплічники, певно вже набувши попереднього відповідного вміння, миттю сипнули з двох боків, завирували похижі, ламали все, трощили, нищили. «Не руш!» – страшним голосом гукнув родим, і з нелюдським стогоном похилився на чорного, заносячи свій широкий меч заносячи не нагально, як тоді, коли боронився від нестирливих зайт купців, а мов би, намірюючи відлякати напасників, примусити їх схаменутися, відступити, поки не пізно. Але згубним виявився родимий намір. Ще не встигла рука його підняти меча догори, ще повільно рухалася вона, описуючи велику дугу, як раптом позаду, не примічений ні родимом, ні навіть сивооком, який, здавалося, не випускав з ока нічого, що ділося внизу, меч блиснув коротко й зловісно, і сивоок жахом побачив, як родимова правиця, мов у кошмарному видінні, відокремили від тіла і разом з мечем зів'яло, впала на землю. Тоді набігло ще кілька ззаду і з боків, зблиснули мечі, створилася нерозбериха, а коли все розкочилося, родима не було. Тільки темніло щось на долівці, велике і нерухоме. Більше сивок не бачив нічого, не став дивитися. Він кинувся у найдальший куток горища, здичавіла рвав Покрівлю, поки пробився назовні, не вагаючись, зістрибнув на землю і подався уділлям туди, де темно вивищувалася збавна пуща. Продирався крізь кущі, біг повз високі дерева, проскакував через галявини, не знав утоми, забув про спочинок, утікав, сам не відаючи, куди тільки билося в ньому одне єдине слово «родим». Родим, родим, та ще виривалися іноді сухими, схлипуваннями відчайдушні ридання, які роздирали йому груди. Він біг так аж до ранку, не міг стишити бігу, не міг затриматися, не було у світі сили, яка могла б його зупинити. І ось так вискочив на узлісся, і в обличчя йому вдарило духом гнилизни, і зрадливо Зелені грузовиська глянули йому в очі, а з самого краю прогноїв з поміж жирної болотяної трави вишкірилися до хлопця великі жовтаві зуби. Він став з повного розбігу, аж схитнувся наперед туди, звідки насмішкувато видивлялися на нього чорними пустими очодолами крейдяно-бліда коняча голова і шкірила зуби, Мов сама смерть. Він упізнав те місце, в мить упізнав і згадав усе, як було, згадав оленя і пересмертний постріб коня, згадав діда Родима, як він боровся за коняче життя, а потім змахнув мечем, змахнув мечем, змахнув мечем. Круто повернувшись, сивок побіг назад від смерті до смерті в колі без виходу надто добре знав він ту пущу з її невпинним западанням донизу знав що гор скільки кружляй по ній рано чи пізно викине вона тебе своєї притаєнності і опинився ти там звідки починав мандри звідки вступав в урочисте царство лісу так і сивок після багатоденного блукання по лісі, голодного, виснаженого і безнадійного, врешті пинився на узліці, від якого тяглося таке знайоме, таке ненависне тепер уділля. Не мав куди йти, тож подався понизу вздовж уділля, і небаум був уже коло родимого обійця, коло першого свого в житті дому, який знав і пам'ятав коло свого і не свого. Наближався бережно, з острахом, скрадався від куща до куща, подовго вичікував, роздивлявся навкруги. Заумер, коли на бійсті спостеріг коняку, запряжену в повіз. Довго ждав, чи не появляться люди, так і не діждавшись, знов рушив наперед, тепер ще обережніше». Посмільвішав тільки тоді, коли впізнав і коняку і візка. Належали ситнику. Сам ситник, певно, був у хижі, чомусь довго не показувався, і це поселило в овкім серці, кволу надію. А раптом дід родим живий, порубаний, поранений, але живий. І вони й далі житимуть у цій затишній хижі, і він помагатиме дідові місити глину і розмальовувати глечики і богів, і навчиться торгуватися з купцями, а потім ходитиме сам на лови. Він ще трохи почекав і бігцем кинувся до хижі. Не було там нікого нічого, все потрощене, понищене, але в чолані щось гуманіло. Сивок стрибнув туди на силу, гамуючи крик «Родим, родим!» вдарився в м'яке, вхопив його хтось за руку, Міцно стиснув, витяг чолена, ситник. Увесь спітнілий і моби розгублений. «А тебе не забрали?» – здивувався ситник. «Дід родим, де дід?» Викручуючись з його руки, гукнув сивок. «Ого, міцний, хлоп'яга. подивувався медовар. Вирвався, отже, і від них. «Де родим?» – повторював своє сивок. «І втік, отже!» «Де ж блукав стільки?» «Де родим?» – поховали родима. «Як?» Хлопець не міг осягнути всього жаху цього слова. Поховали. Не так, як було колись. Звичай у нас був класти на бійщикові могилу одіж, зброю, коштовності. Жертви приносили до вогнища, на якому спалювали вмерлих. А нова віра інакша. Християни ховають своїх голими, та Тож вони йдуть у Царство Небесне, де їх і задягнуть, і нагодують, і напоять. Отак і родима твого, який під Христом побув, поховали без нічого, а все, що мав, роздали на хвалу Божу та людський ужиток. Він згинув під Христом, заплакав Сивоок, і цим відразу скористався Ситник, і знов чіпко хопив хлопця за руку і повелик на двір до візка. «Чи згинув, чи народився під хрестом, Все, християнин!» – бурмотів він. «А раз ти бачив той хрест, то...» «Отже, і ти, християнин, матиму християнського роба, хвала Богам, давнім і новим, і всім у купі!» Та хлопець хоч і не чув бурмотіння Ситникового, а просто керований неісвідомленим прагненням до волі, знову крутнувся, щоб вирватися, а коли це не помогло, що сили штовхнув Ситника, аж той поточився і розкарячено сів на землю, в той час, як Сивок уже біг за бійстя. «Та постривай, дурню!» – гукнув на вздогінь йому Ситник. «Пропадеш же в лісі!» «Повезу тебе хоч нагодую, хліба дам і м'яса, будеш у мене за сина, чуєш чи ні?» З усього Сивоок почув тільки два слова – хліб і м'ясо. Вони нагадали йому про те, що десь на світі є наїдки і є люди, що втішаються їдвом і питвом тоді, як гідродим лежить у серій землі, голий і убогий, а він сам никає, Зрозпачений, Помираючи від голоду. Хлопець став і подивився На ситника. Чи не бреше? Ну, іди сюди, іди, Кликав той. Сідай до мене, та поїдемо до села. Побачиш мою Величку, вона теж тішиться. Така мене донечка Є маленька, ну ж бо. Сивок повинно наблизився до візка, Відкинув розтягнену до нього ситникову руку, сам заліз у лубяни, короб, сів так, щоб мати можливість щомиті зістрибнути і вдарити навтьок. Ситник смикнув за вожину, коняка поволі рушила. Родимове обійстя лишалося позаду, назавжди лишалося. Але не згинув безслідно дикий норов родимів. Упав він найгустішою барвою на чисту поверхню дитячої душі і довічно закріпився там, як невигубно позастаються краски на глині, обціловані палючим вогнем. Не всидів сивок довго на візку, стрибнув, знову відбіг від ситника став, неприручений, упертий, свавільний. «Де родим?» закричав. Ну, сказав же, сказав, зупиняючи коняку, вітарав під обличчя ситник. Нема його, мертвий, погинув. Де він? Уперто допитувався хлопець. Хочеш бачити могилу? Ну, коли ти такий, то... Ситник прив'язав коняку, пішов розвальцем назад по дорозі, сивок посунув за ним, недовірливо тримаючися Вдалеку, нижче обійця, де шлях робив вигін, на моріжку височив горбик невдало приляпаної лопатої землі, і з того кінця горбка, що був ближче до хижі, стреміла в землі дерев'яна, подобизна того срібного Христа, що ним вимахував чорний зайда в ніч убивства родима. Чому дід? мав лежати під цим знаком його вбивства. Сивок з розгону вдарив плечем у мертве дерево, намагаючись вивернути його з землі, щоб потім потоптати, затягти звідси світ за очі, спалити, пустити за водою та будь-що. Але хрест навіть не схитнувся. Зроблений з двох грубих дубових брусів, скріплених намертво хитрим, дерев'яним замком, він був закопаний, певно, ще глибше, ніж прах небіжчика, і мав стояти при дорозі довго предовго щоб кожен, хто їхатиме, не минув його своїм поглядом і впокорявся від споглядання чужої смерті. І Севеок, моби відчуваючи, що віднині його життя теж значитиметься отакими хрестами, і порятуватися від них він не зможе так само, як не може зіпхнути знак у родимові смерті. Безсилій люті став бити кулачками по мертвому дереву, плакав, не витираючи сліз, і до цілковитого вичерпання сил бив, бив, бив. Аж тут ситник нарешті міг згребти малого і потягти до свого візка, Одною рукою міцно тримаючи його, а другою витираючи бороди вуса, що хлющали від поту, пручатися звок не мав сили. Він не міг признатися самому собі ні в той день, ні згодом, хоч не міг також таїти дивно жорстокої правди. Родимова смерть відкрила йому світ набагато ширший, ніж бачив він його досі. Позаду все починалося чорнотою гризькій дорозі, безпорадним криком маленького хлопчика в пітьмі, добрими руками старого, потім були обістя, глина, барви, вогонь, був кінь, зюзь, була пуща, спершу мов би, безмежна і всемогутня, але згодом виявилася замкнена в своїй повторюваності, доступна для осягнення розумом і звичкою. Хоч зовсім малий сволок непомітно засвоїв у тому світі все потрібне для того, щоб жити без зайвих тривог і непевності. Звикав до думки, що завжди ходитиме тими самими по біля тих самих дерев, сидітиме коло того самого вогнища, дивитиметься на той самий шлях. І ось тепер, наче, розсунули перед ним обрії, і він побачив одразу так багато, що не міг осягнути ні розумом, ні, бодай, самим поглядом. Їхній візок викотився на підвищення, позаду воділлі лед видимо лишилася родимова садиба, а з другого боку, на пологому схилі відкритому, у всібіч вільному, духмяному вітрав і ще якихось незнаних сивокові рослин, чия з добрий могутня рука покидала багато-багато будівель, певно, людських осель, але зовні набагато привітніших і веселіших, аніж звично для нього родимова хижа, яку хлопець досі вважав єдиною можливою для людського буття. Сивок дивився вниз невідривно, Сльози в його очах висохли від вогню захоплення, який розгорявся там ясніше і ясніше. Ситник помітив збудженість хлопцеву, але, пождавши трохи, а вже потім недбало поспитав. То що? Гарно тут? Сивог зітхнув, але не відповів нічого. Ніколи не бачив? Не бачив? Зітхання чи то... Скрушне, чи то жалісливе, але ситник кував залізо, поки гаряче. Не показував тобі родим, саму пущу тільки, а світа не тільки у Пущі. Сивок уже і не зітхав, прикусив губу, був розгублений. Мав би ненавидіти цей прекрасний світ за те, що розкриває він свої прибавить тільки після того, як заплачено найвищою платою смертю єдиної дорогої тобі людини. Але вже поселилися в його малечій душі здатність захоплюватися всім прекрасним, і властивістю цією наділив його родим, мовчазний, щедрий, добрий дід родим, у якого краса виспівала під руками. Ситник знався на людях, мало вміти цідити да ситити меди. Треба ще їх і продати, тому та тому. А продаєш вмій бачити, хто може заплатити наготу, а хто десь гіденьку скору, а хто і відрубок срібла. Мед, бо люблять усі, а платити не кожен спроможен однаково. От і вгадуй. У ситника око було метке, як хижа риба. «Близь-близь і вже!» Зопримітив він, як принижк Сивоок, дика дитина, вперше побачила простір. «Гарно?» – спитав Ситник, влучуючи відповідну хвилю. «Так», – пошибки відповів севок. «Вільховатка», – пояснив Ситник, – «село так зоветься, багато люду, а ми он там». Він показав на пагорб над шляхом трохи осторонь от села і знову мав дивуватися себе, звик, що родимове обістя відкрите всім вітрам, а тут пхався в очі дубовий гострокіл, що чітко обковував садибу на самому верху пагорба. Ховав із стороні ока будівлі, людей і життя у ній, Сивок вирухнувся на візку, ще не відаючи, що зробить наступної хвилі, бо вирухнулося в його душі передчуття чогось лихого, але він ще не навчився давати раду передчуттям. Зате ситник, приготовний навсіляки виверти з боку малого, миттів ловив зміну в настрої свого полоненого і для певності, притримуючи рукою, промуркотів «Тобі там сподобається, ось побачиш». Тим часом під'їхали під самий гостроків, і сивок міг тепер оцінити міцність загороди. Дубове пакілля, повкопуване в землю міцно, як отой хрест на могилі родима, стояло так щільно, що не просунеш і шила поміж ним. Вузенька доріжка, відірвавшись від шляху, дерлася на пагорб і вганялася просто в кільце гостроколу, а там сиво побачив, що схоже на двоє дверей, тільки набагато вищих і міцніших. Ті двері гостроколі теж збиті були з дубових колод і трималися невід'як. «Егей!» – гукнув ситник. «Тюхо, чи спиш? Відчиняй ворота!» За дубовими в застукотіло, загрюкотіло. Вони посередині трохи роз'їхалися, утворилася шпарка, крізь яку... Блиснуло перелякане око й відразу сховалося, а ворота поїхали врозтіч, тяжко закрепіла якась зачучмарена постать, метнулася між двома половинками воріт, стрибнула наперед коняки, вхопила її за вуздечку, потягла кудись убік. Ситник гримнув на перелякану постать та пустила коняку, знов метлося назад, стала зачиняти ворота, знову зарипіла, заскрипіло. Широкий вируп посеред гостроколу став звужуватися, і швидко звужувався видимий крізь той вилом світ. Далека байдуже до всього пуща, розлуги поля, в'юнка річка посеред них, накочений шлях, дикі трави і квіти, що підступали до самих воріт, і небо усім багато широкого неба, прозоро-блакитного, як очі уситника» і все звужувалося, звужувалося, аж поки ворота грюкнули, впали на них важкі засуви, і все зникло. Тільки в очах у ситника мали ще позистатися два шматочки високого неба, отого, що летіло над недосяжними гостряками чистоколу. Але коли Сивок глянув на ситника, очі у того були безбарні, мов у хижого птаха. Ага, так, сказав Ситник, і важко було розібрати. Просте вдоволення, чи прихована загроза пролунала в цьому короткому? Так, ні. Сивок пошкодував, що не дриминув від Ситника перед тим, як попасти за цей непроникний гострокіл. Все-таки то було б певніше. А тим часом виострене на все незвичне око малого уже мандрувала по обістю і зауважувала ту велику гарну будівлю з вибіленими стінами, яку годі було і назвати хижею, що так вона різнилася від родимової бідної халупи. А ще була там таки і справжня хижа, тільки набагато внужденіша, ніж та, що в ній виріс сивок, і геть обдерта. Стіла кілька міцних дерев'яних будівель без вікон таємничих, мов, людське обличчя без очей. В одному кутку лежали товсті колоди, в іншому височила гора дров. Ще далі, на вирівняних клаптиках землі, росли якісь дивні зела, видимо, уходжені людськими руками, бо земля там чорніла так само, як на лісових галявинах, зритих вебрами у пушуках жолудів, а не лежала вкрита товстим шаром дерниння. Як на обістів діда Родима. Все тут було незвичне, вабливе і водночас лякаюче, якщо взяти до уваги те, що ти був відтятий від світу непроникною стіною дубового пакілля. Та сивок забуй про свій мимовільний перестрах, і про свою несвободу, і про зловісне репіння воріт, і про незвичність обійстя забув. Завидівши, як полетіло їм назустріч, що зовсім небачене, як розсипало дзвінки й сміх, застрибало, заляскало в долоньки, загукало: татко, татко, бігло просто до ситника, відсілювало в його розкриті обійми тонке, довгоноге. Вілій ляній сорочисті, з довгим, у нестримному, волосся з очими великими і такими блакитниками, що не підібрав би під них барву сам дід родим. А таки приїхав твій батько-доню, муркотів ситник, спливаючи потом вдоволення і обіймаючи те дивне, вперше бачене вовком створіння. Та ще й привіз тобі, оглянь. І він вигорнув поза себе сиво ока, а той, замість вручнутися, слухняно вийшов наперед і пенився вічнавіч з тим чудом. І так вони дивилися одне на одного, а ситник вдоволено посмівався, а потім, гукнувши щось до свого нещасного, затурканого тюху, почвав собі до якоїсь з будівель, полишивши посеред двору малих. «Ти хто?» Спитав хріпко Сивоок, оготувшись першим І за правом старшого, бо був на сілу голову вищий Величка прозвонила йому на відповідь «А ти?» Він трохи подумав, чи годиться так Ото відразу і розкриватися перед цією Величкою Але не втримався і сказав «Сивоок, чому так звезся?» поцікавилася Величка, не знаю, а ти чому? Бо я дівчина, а дівчина повинна зватися гарно. А що таке дівчина? поспитав сивок. Як то що? Я. Хіба ти не знав? Не знав. І ніколи не бачив дівчини? Не бачив. А кого ж ти бачив? Діда родима та купців та ще ситника. Ситник то мій тато, а мені байдуже. Мій тата найкращий на світі, найкращий дід Родим. Це зацікавило дівчину, а де він? Нема? То чому ж він найкращий, коли його нема? Був його вбили. Знаєш що? сказала величка. Мабуть, нічого не збагнувшись з похмурої сивокої історії. Хочеш, я б тобі мак? А нащо він мені? недбало промовив сивок хоч ні сном, ні духом не відав, що то таке. «Та товарить з ним меди», – пояснила дівчина. «Найміцніший і найдорожчий, а я люблю, як він цвіте. Ти бачив, як цвіте мак?» Я все бачив, відважно збрехався в насилу, на силу втримуючись від спокуси простягнути руку і помацати волосся велички. «Чи справжнє живе, чи може зроблене з якихось заморозьких нитей?» як ото в деяких купців виткані корзна, що сяють на сонці і навіть у сутінках. Мак виявився червоним і пелістки мав теж, мов би, несправжні, мовби витнуті із ніжної заморської тканини і почеплені до зеленого стебла. «Я знаю ліпше квіти», – сказав сивок. «В найдальшій пущі посеред червоних борів росте висока синя квітка з обіжки стеби. «А чому бори червоні?» – спитала дівчина «Бо гілля там не видно, воно десь далеко-далеко вгорі А видимі самі стовбури і кора на них від довголіття щервоніла А хіба може бути квітка така завбільші, як я?» Знов не повірила дівчина «Хочеш? Я принесу тобі» «А хочу, ну то добре» Але прийшов ситник, мовчки смикнув за руку сивоока і повів за собою. «Приходь!» – гукнула Величка. А він не знав, озирнутися на дівчину чи вирватися від ситника і побігти знов до неї. Ситник привів хлопця до тої закиптюженої упослідженої хижки. Штовхнув до покорченої грубої дошки, що мала правити за стіл, буркнув. «Їж!» Отут і житимеш з тюхою. Розкудлений тюха, перелякано зиркаючи, сидів з другого боку столу і тьопав дерев'яною ложкою якусь розбовтану поливку. Сивок похмуро глянув на ситника. «Хочу м'яса! Он ба!» – засміявся ситник, щищаючи з себе веселище, як гадюка старушкіру. «Ану тюхо, дай йому м'яса!» Тюха слухняно метнувся до хлопця, вихилився, щоб ухопити своїми чіпкими клешнями, але сивок в юнко проринув у нього попід руками, штовхнув ситникового полигача ззаду так, що той заточився, а сам повчав до дверей. Але ситник уже знав нору малого і ще швидше вискочив за двері, зачинив їх перед самим носом у свиока. Зреготав з надвору. «Ось тобі м'ясо! Знатимеш те, що в мене!» Сивок озирнувся. Одне єдине віконечко, затягнене оболонкою від міхура, таке малесеньке, що тільки руку простромиш. Стояв, важко дихав. «Ну, чого ти?» промимрив тюха, знов беручись хлібати поливку. «Слухайся, треба!» Хлопець мовчав, аж тепер зрозумів, як попався ситникові в лабети. Прийшло вперше усвідомлення сили, що перейшла йому в спадок від родима, та відночас відчув і брак сили для того, щоб боротися з таким, як ситник. Він лів спати, не доторкнувшись до їжі, а коли в досвіда, другого дня тюха став будити його, аби призвичаювати до роботи по господарству, Сивок так уснув його за волохату лапу, що той зовив по-вовчому і повіг скаржитись хазяйнові. Ситник звелів не чіпати малого, знав добре, що голод і безвихід зроблять своє. Сивок довго лежав у хижі, потім, коли сонце вже добре підбилося, вийшов на подвір'я. Хотілося пити, хотілося їсти, найбільше хотілося злетіти, над гострокіл і полинути світ за очі. Набрів на криницю, дістав з дерев'яним відром води, напився. Ще коли пив я чув, що за співнив у нього хтось стоїть, але не подав виду. Поставив відро витер губи тильною стороною долоні, як то робив завжди родим, тільки тоді озирнувся. Позад нього стояла величка, така, як і вчора, а може, ще гарніша і ніжніша. Ну, де ж твоя квітка? поспитала вона. Сивок мовчав, спідлубо поглядаючи на дівчину. Чи збрехав? доскіпувалася величка. Їсти хочу, похмуро мовив сивок. Чому ж не наїсися? Ситник не дає. Неправда, мій татко добрий, він найдобріший. Може, у мене замкнув у хижі і не дав ні хліба, ні м'яса. «Хочеш, я спитаю в нього, чому він так зробив?» «Ні, не хочу, не треба». «А хочеш, я принесу тобі м'яса і хліба?» «Ні». «Але ж ти хочеш їсти?» «Ти що?» «Ну, то я принесу тобі, не треба». Боличка трохи подумала, ніяк не могла збагнути, як то так. Хоче їсти і не хоче, щоб му приносили. «Ти боїшся мого татка?» Нарешті здогадалася. «Я нікого не боюсь». Вона ще подумала. Нелегка випала робота для її маленької голівки. Але ж не дарма була, вона дочкою ситника. не раз і не два бачила, як обмінює батько свої питва на те та інше. «Знаєш, як ми зробимо?» – запропонувала вона. «Я принесу тобі хліба і м'яса, а ти принесеш мені свою квітку. Згода вона не моя. Ще більше спохмурнів сивовок. Але гдетюра казав, що знаєш, де вона росте? Знає, от принеси. Принесу, сказав, принесу» то й принесу. Почекай мене он там за куморою, щоб не бачив батько. Я швиденько, сказала вона. І побоюючись, що Сивоок знов почне відмовлятися, гріші побігла від нього. Так виникла за спиною у Ситника маленька змова. Поки він ждав, що Сивоока зломить голод, Величка підгодовувала хлопця. Малий смакував світниковими хлібами, житніми і пересяними. Пробував його, Воджинини запивав на диво-доброї водою з криниці і потиху видивлявся, як вибратися на волю. Одна з рублених дерев'яних комор стояла зовсім притул до частоколу, і сивок зметикував, що коли забратися на покрівлю, а звідти прокласти наверх гостроколу душку, то можна б і спробувати. Про те, як діставатиметься на тому боці до землі, не думалося. Полетить і все. Вниз літати умів, не те, що вгору. Вночі, коли тюха захріп у своєму кублі, сивок крадькома вийшов з хижі, знайшов припасеного ще за дня обапала, потяг його до комори. Але на покрівлю вилізти з обаполом ніяк не міг. Довго мучився, аж поки здогадався принести з мотузку, і прив'язавши один її кінець до Обафала, а другий, затиснувши в зубах, вміло подерся на комору. Призвичайний лазити по деревах, навіть коли на стовбурі не було внизу жодної гіллячки. Потім виводив із темряви свою кладку, прилаштував її так, як виміряв на око заздалегінь, і поповз до двох гостряків, чорніших за саму ніч». Хопився за них відразу обома руками, тільки на мій затримався, вигинаючи спину і випружуючи ноги, легко відштовхнувся і безстрашно полетів униз, у причайну чорноту, яка дихала на нього волею. Земля твердо вдарила себе ока, стала йому до слід у всьому тілі, але не було часу на плачі та зойки. Скоцюбрений і зболений, Покотився він по схилу вниз та вниз, а там зірвався на ноги і побіг, самим тільки чуттям угадуючи напрямок. Так опинився знову в пущі. Тепер, по смерті родими, ліс міг би слугувати сивовкою домівкою. Тільки тут усе було знайоме і звичне, тільки тут малий добре відав, проти кого можна стати на бійку, а перед ким непомітно щез, віддаючи належне його перевазі, а там. На рівнині, над якою височив світників Острокіл, все було інакше, заплутане і вороже. Як вестися у полі серед людей, дід родим не навчив його. Певно, не хотів, щоб сивок і попадав туди, бо жодного разу, бодай натяком, не виказав, що десь живуть інакше, аніж вони, і що не всі на світі такі, як він сам родим». Вперше ступив сивок під дерева без ляку. Охоче йшов туди, куди затягувала його совладна пуща. Знов відчував звичну мандрівку донизу та донизу, прямуючи до самого серця лісу і маючи певність, що все станеться так, як завжди. Добрі боги пущі тільки полякають його, тільки поводять та покрутять по зеленому безмежжю, а потім випустять на болю – Непомітно виведуть на те узлісся, звідки він завжди починав свої блукання. Та, видно, мудрі боги пралісу видали, що цього разу Сибоуку нема куди квапитися, що не жде його ніхто, а коли жде, то тільки біда. Тому були милостиві до хлопця і вперше пропускали його до самого серця пущі, до найнеприступніших гущовин за якими лежали безмежні галявини із найсоковитішими на світі трами і тихий озеречка, де видобували свої химерні оселі пухнасті бубри і вигулювалося різноперептаство. Там був димний простір, який відкривався за гущевинами, враз, ненацька, ошелешував негадано. Дребні перелізки не спиняли ока, а великі дерева, порозкидувані мальовничими купами то там, то там, ще, мовби побільшували і без того просторі обшири галяв, з'єднуючи їх у безконечну летенську бервечку. Тут уже нарешті Пуща не западалася донизу, вона лежала рівно, вона заспокоїлася в своїй неприступності. І коли б сивок став приглядатися, то запримітив би, що звідси у сібіч ліс розходиться, наче вгору. Те, що він завжди прагнув побачити, само давалося йому, а тепер хлопець забув про свої давні намагання досягти місця, звідки пуща починає випручуватися свого невпинного западання. Інше захопило сивока. Перед його чимог у буйних травах, у перелісках і між могутніми деревами повільно бродили великі причудові тварини. Було їх тут без ліку. Величезні бики, темносірі, широкими білими пасмогами вздовж хребта, роздумливо потолочували траву, таку високу й госту, що голови їх занурені були в неї, мов, у воду. І тільки гострі товсті роги пливли поверху з гадкою своєї несхитності. За кожним з биків хільцем сунулися гнідіті листі корови, а вже за ними відрібочували жваві телята, які кидалися сюди й туди, там щепали, там хапали, але ніколи не забігали поперед. Божака табуна, що старіший і товсторогіший був бик, то більший табун він очолював, пишаючи з силою і вмінням і час від часу низьким густим бутінням, застерігаючи про те, щоб поступилися йому з дороги. То були тури, молодарі пущі, і тут було їхнє царство з якого вони виходили тільки зрідка, тільки поодинокими та буднами в той час, як усе плем'я їхнє жило тут, жило з первого віку, вільне від усього, підкоряючи стільки голосу крові. Отак вигулювалися заліта телята, набиралися сили бики, прибавляли в тілі корови, ніщо не порушувало спокою турячого царства бо не мав сюди приступу жоден хижий звір, ані вовк, ані ведмідь, ані росомаха. Якщо іноді і ставалися дрібні сутички поміж самими володарями серця пущі, то вони відразу ж і залагоджувалися, бо цим порушувався усталий лад, за яким усі зухвальства і домагання мали бути розв'язані пізній осені, коли впаде перша пороша на ліси, і повітря стане прозоро-дзвінке і пронизливе для всіх повівів і запахів. Тоді вбеків ще побільшують круті бугри під рогами, і вони вибиратимуть найміцніші, найтовстокоріші дерева і вперто тертимуться об їхні стовбури лобами, полишаючи на струпуватій корі краплини густого плину із міцним запахом, що полине по всій пущі. І в кожного тура буде свій запах, і корови зможуть вибирати той, що до вподоби, і йтимуть на запах, який обіцяє так, багато зваби і вдоволення. Отут би здавалося й початок турячих любовних ігрищ, бо хто наважиться стати на перешкоді володарям пущі, в хвилю їхніх найвищих захватів. Та саме тут і розпочиналося найстрашніше і найсолодше водночас. Чи обманювалися іноді туриці лісовими відстанями і приходили на поклик не до найдужчих і найкрасивіших турів, а до старих і невічних, або ще занадто молодих та зелених, чи невмисне вибирали кволіших, щоб дати збогу душім відвоювати їх у затятій боротьбі. Іноді одного тура збігалося аж надто багато туриць, а інший не мав жодної, хоча борюкався з непоступливими деревами, видавлюючи з своїх залоз рештки спокусливого плину. Іноді корови, розгуляні за літо і розманіжені, ще заздалегідь накидали оком на іншого тура, і полишали свого давнього вожака, щоб перескочити до нового обранця. От тоді і закипали криваві бої між володарями Турячого царства. Ревище стояли над пущею, ламалися дерева, летіла до чорна земля, тріщали роги, дужчий долав слабшого, вминав його багновийсько і лишав там конати. А сам, струшуючи від надміру с ноги, Валами м'язів на шиї йшов до відвоюваних для себе туриць, заводив їх до уподобаних місць і твори там велике таїнство, яким починався новий турячий рід. Сивоку хотілося бути дужим, як тур. Тоді б легко подолати ситника, випустив за дубового строколу величку, набрав би для неї найліпших квітів у лісах. Але це подумки, а тим часом тільки і міг, що крадькома милуватися могутніми тваринами, які не зауважували його присутності у своєму царстві, були байдужі до всього на світі, окрім самих себе. Поступово сивов переконався, що і тут панує тільки видимий спокій. В самій повільності пересування більших і менших табунів у звичайне око Вловлювало неоднаковість. Одні, відразу потрапляючи на кращу траву і смачніше галуздя, паслися, майже не рухаючися з місця. Інші ніколи та б шукали, не змогли знайти. Одні викивили своє сімейство тишком та нишком, інші ще здалеку подавали голос, глухо гуділи, попереджаючи про своє наближення і небажання спіткати будь-кого на путі. Шляхи пересувань тих та тих табунів час від часу перехрещувалися, і тоді один тур відступався, а другий гордо проводив своїх далі. Опріч того, поміж статечними родинами, очолюваними досвідченими самцями, никали невеличкі табунці молодих турів, а то й просто самотні бузівки, задрикуваті і нахабні. Ці до всіх чіплялися, всім ставали на шляху, без причини лаштувалися до бійки, нахиляючи до самої землі голову і нетерпляче загрибаючи загрібаючи рати цю землю. Та досить було старому Турові погрозливо заревіти або ще і наставити на молодика свої страхітливі роги, як той полихливо виступав і простував у пошуках нової пригоди. З усіх молодих вирізнявся один. Відзначався незвичною мастю, вогниста коротка шерсть, яка тільки під волом починала темніти, обіцяючи набути колись з того неповторного відтінку, що буває в старих турів. Був якийсь, мов би, вищий на ногах із-за всіх молодих, і за старих турів, яких гнітили до землі важкі, бугровиння м'язів на шиї і на хольці. Якщо всіх турів м'язи, мов би зіпхнуті якоюсь дивною силою, купилися тільки у передній частині тіла, то в цього вигравали м'язами все тіло. Він весело ніс свої загонисті роги, жируючи, відгецував головою, наче підбиваючи лобом щось невидиме, Підтанцював на місці, перестрибував дорогу то в одному, турові, то іншому, лаштувався навіть до бійки із молодими і старими, іноді і схрещував сируги у несправжньому збаганні, але відразу ж випручував їх і з веселим вибриком гнав далі. Цей вогнистий молодий тур вельми припав до серця сивооку, і хлопець навіть вигадав для нього ім'я. Рудь. Найчастіше рудь стікався до великого, мов чорна гора, Тура, який бутів грізно і потужно, аж здавалося, двигтить земля від його бутіння. Якщо для такого довелося б підбирати наймення, то ліпшого і не вигодаєш, аніж бутень. Може той бутень був найдущим у Турячому царстві, бо від його ревіння полохливо Забиралися геть усі табуни, а він вів своє чи не найчисленніше сімейство поважно із верхня. Ніхто не насмілювався перетнути йому путь, хто опинявся поблизу. Намагався мерщі забратися геть, коли чулися його бутіння, та вже ніхто не пробував подавати голос, бо видався б він кволим і немічним. Може все це й було не до вподоби а може вигравала в ньому дурна молода сила, якої не знав, куди подіти. І тому пхався він на переріз бутеню, зачіпав його то так, то сяк, дратував більше і більше, аж поки увірвався тому терпець і могутній тур зупинився, пропускаючи по себе свій табун, а сам погрозливо виставив проти Рудя свої товстележні роги на кожному з яких міг би зависнути отакий нахабний Туренко. З таких турячих рогів у діда родима був лук. Він купив його у проїжджу грецького купця за тяжкі гроші, бо гречин клявся, що такий лук є тільки в нього, що зробив його славетний заморський майстер і закляв через що ніхто не хотів брати лука на продаж, а він рискнув, бо знав майстреве закляття. І полягало воно в тому, що той, хто зуміє зігнути лук і натягнути тетиву, робитиме великі діла. Є луки з буйволючих рогів, і їх теж мало хто спроможні зігнути, а хто доконає того, що стає великим воїном або й князем, цей же лук і зовсім незвичайний. Тоді родим мовчки посміхнувся на купцеве базікання, взяв лука, удар його одним кінцем в землю і зігнув так легко, не мов би він навіть не зміцнувати свого дерева, а з молодої вербини. І стріляв тоді родим свого лука так далеко, як ніхто б не міг, але більше нічого не встиг зробити, стяти й мечами тих, що прийшли під хрестом. Ну, то були тороги неживі. Про них свівок не став би згадувати, коли б не дід родим. Але й цей спогад проминув у нього за одну мить, бо вся увага хлопцева скупчилася на двох потужніх звірах, молодому й старому, гінкому-вінкому, але ще не зміцнілому і затверділиму нерушимій своїй силі. Один був, мов, веселе, полагкотюче, Другий, темний, ніби земний кряж. Один, здавалося, що й не усвідомлював до пуття, на що зважився. Другий трактував сутичку поважно, бо вже раз він став до бою, то мав бути й бій. Мав тут бути переможений і переможець. Один мав піти собі далі, який досі ходив повільно незалежно, а другий лягти, може, і до віку. По тому, як напружувалися м'язи на могитні шиї як виставив він на супротивника своєї неосяжні роги, можна було не мати жодного сумніву щодо перебігу сутички. І сивок немало дивувався легковажності Рудевій. А то і собі надувся, напиндічився, наставив свої тонкі ріжки проти замщилого, Пакілля старого іще моби і посунувся трохи наперед, щоб зачепитися в смертельну поєдинку з непереборним досвідченим туром. Але в останню мить зненацька устрибнув у бік, вихнув якось смішно головою і, видно, і сам не відаючи, що чинить, шпортонув бутиня рогом в заднє ліве стегно. Він загнав ріг так глибоко. Що аж зупинився, переляканий своїльним своїм учинком, але відразу схаменувся, рунувся всім тілом ще більше убік і, проворюючи в зовлохаті на широку і глибоку борозну, вирвав свою зброю і кинувся навтіч.